51. Того дня після обіду Дональд і Анна прибирали в бойовій кімнаті. Вони підготували її на випадок, якщо знадобиться в майбутньому. Всі їхні нотатки були зняті зі стін і складені в герметичні пластикові ящики, і Дональд уявив, що вони будуть лежати десь на іншому рівні в іншому складському приміщенні і припадати пилом. Комп'ютери були відключені, всі дроти згорнуті в кутушки, і Ерскін вивіз їх на візку зі скрипучими колесами. Залишилися тільки ліжка, зимні одяг і стандартні туалетні приналежності. Цього було достатньо, щоб пережити ніч і дістатися до зустрічі з доктором Снідом наступного дня. Кілька змін добігали кінця. Для Анни і Турмана це було довге очікування. Дві повні зміни. Майже рік без сну. Ерскіне Снід потребували кілька тижнів, щоб закінчити свою роботу, і до того часу прийде наступний керівник. І графік повернеться до нормального стану. Для Дональда це був менш ніж тиждень без сну після століття сну. Він був мертвою людиною, яка лише на мить розплющила очі. Він прийняв останній душ і випив першу дозу гіркого напою, щоб ніхто не запідозрив нічого надзвичайного. Але Дональд не планував знову занурюватися в сон. Якщо він повернеться в глибоку заморозку, він знав, що його більше ніколи не розбудять. Хіба що ситуація стане настільки поганою, що він сам не захоче прокидатися. Хіба що це знову буде Анна. Самотня, яка прагне компанії і готова піддавати його з щоб її отримати. Це був не сон. Це було тіло і розум, відкладені на зберігання. Були й інші варіанти, більш остаточні втечі. Дональд знайшов це рішення, слідкуючи за підказками, залишеними Віктором, і незабаром він приєднається до нього в смерті. Він пройшов останні коло серед зброї та дронів, і перш ніж нарешті відійти на своє ліжко, лежачи там, він думав про Гелен слухаючи, як Анна в співає під душем. І він усвідомив, що гнів, який він відчував до своєї дружини за те, що вона жила і кохала без нього, тепер розвіявся, змитий почуттям провини за те, що він знайшов розраду в обіймах Анни. І коли вона прийшла до нього тієї ночі прямо з душу, з краплями води на тілі, він не зміг більше чинити опір. У них обох із рота пахло тим самим гірким напоєм, тим зіллям, яке готувало їхні вени до глибокого сну, і ніхто з них не переймався цим. Дональд піддався, а потім він чекав, поки вона повернеться на своє ліжко, і її дихання сповільниться. Перш ніж заплакав, і заснув. Коли він прокинувся, Анни вже не було, а її ліжко було акуратно застелене. Дональд зробив те саме, заправивши простирадло під матрац і залишив кути рівними, хоча знав, що простирадло буде зім'ято, коли ліжка повернуть на свої місця в казармі. Він перевірив час. Анну вивели рано вранці, щоб її не помітили. У нього було менше години, перш ніж штурман прийде за ним. Більш, ніж достатньо часу. Він прийшов до комори і підійшов до дрона, що стояв найближче до дверей ангара. Зриваючи брезент, він підняв хмару пилу. Він витягнув порожню пластикову коробку з-під одного з крил, відкрив низькі двері ангара і поставив коробку так, щоб вона трохи заважала ліфту. Він опустив двері на коробку, щоб ангар залишився відкритим. Поспішаючи коридором повз порожні бараки, він зняв пластикову плівку з панелі в самому кінці. Знявши пластикову кришку з вимикача ліфта, він перевів його в положення вгору. Першого разу, коли він це зробив, двері ліфта більше не відкривалися, але він відчув, як платформа гуркотіла вгору по той бік стіни. Не знадобилося багато часу, щоб знайти рішення. Повернувши пластикову плівку на місце, він поспішив коридором, вимкнув світло і зачинив двері. Він витягнув інший контейнер з під лівого крила дрона. Дональд роздягнувся і кинув свій одяг під дрон. Він витягнув з контейнера товстий пластиковий костюм і сів, щоб всунути ноги в штани. Далі він затягнув черевики, ретельно закріпивши манжети навколо них. Вставши, він схопив звисаючий шнурок, вкрадений з додаткового черевика. Кінець був прив'язаний до блискавки на спині костюма. Він накинув його на плече і потягнув вгору, переконавши, що блискавка застебнулася до кінця, перш ніж дістати з контейнера рукавички, ліхтарик і шолом. Одягнувшись, він закрив контейнер і засунув його назад під крило, накривши дрон берзендом. Коли турман прибуде, буде лише один ящик, який не стоїть на місці. Віктор залишав безлад, який можна було б виявити. Дональд навряд чи залишить сліди. Він заповз всередину ліфта, просовуючи ліхтарик перед собою. Він чув, як мотор напружується проти закріпленого ящика, наче розлючений вулик бджіл. Увімкнувши ліхтарик, він востанє оглянув склад, підготувався, а потім обома черевиками штовхнув пластиковий ящик. Він зрушився. Дональд штовхнув ще раз і пролунав гучний гуркіт, коли двері зачинилися, а потім тремтіння руху. Ліхтарик тремтів і танцював. Дональд затиснув його між жукавицями і дивився, як його видих туманить внутрішню частину шолома. Він не мав уявлення, чого чекати, але це він був причиною. Він контролюватиме свою долю.